Muzika Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وا افضل الصلاه و التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فندرويم ومتن پرتين دیم د فاله کرکوم در صبغات د لوداتات الله شوفریم محمد صلى الله عليه وسلم بی فامیلین شوکوت و د ټجته دا چې دیکن کټ روق د ریندین نه فون ته کسای بوته تندرلوزر کې می فولور جت د سالېجراته مې راد për dyso vlerët të Koranit të cilat, pa dy shumë se e motivojnë dhe stimulojnë që dëbesimtar që të këtë raporte shumë më të mira, më të ngushta, më praktike me libër në Allah Gjellë Gjellalu. Ne kemi folë për mësimin, kemi folë për lezimin dhe aspektet tjera që kanë të bëjnë me vlerët e këti Korani. Dhe pa dy shumë se njëra prej, dhe të, të të lidhjeve, më të ngushta, dëbesimtar me Koranin është edhe përnuarit më këtë liber, nga se të kefundit edhe ledzimi ti, edhe meditimi ti, edhe mësimi ti dhe gjithë dhe që ka dhe me këtë Koran, kanë përshlim që neve të na levizin drejtë, praktikave dhe zbatime të urnave dhe mësimeve dhe porosive që Zotë i Gjelle Walla i ka përmledhën në Koran. Krasë, sa që ne e dimë se duhet të punoj me Koran dhe kjo është një huria për gjithme që gjithdo muslimane dinë, është mirë që ti përmend më disa dobi dhe vlera që i korrën dhe mundsi të thotë më dhaqi i arrijm nëse ne punojmë me Kur'an. Realisht çka nëse na punon me Kur'an. Dhe para kësaj çka nuk kupton me punon me Kur'an. Kur thimi duhet të punu me Kur'an, çka nuk kupton kjo? Në pasojë çfarë na sill neve puna me Kur'an? fjërtash ka do të mundunë asaj të shkojë të më përmanë inshallah në kuadër të kësaj ligjratë. Fillimisht Allah xhallahu ole në shumë vende Kur'an përmend në mënyrë urdhërore do të se ne duhet të punojmë me Kur'an, duhet të ndiejim praktikën mësimet e këtij libri që Zoti xhallahu ole na ndorin me të. Një gatoit është ajo ajeti në sura Al-A'raf ku Allah xhallahu ole thot ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Kalilen, mate dhe kerun Allah Gjellera thot I tebi u me unzine Ilejkum in rabikum Ndiceni, pasajeni Dhe punani si pasaj pas që u azbriti Zot juve Dhe mos Ndicni tjetër pos këti So pak meditani Do dhëtë qëfar kuptan kjo Do dhëtë Po që në qëse meditani më teper Dhe bëni krasime Do t'u del qartaz dherë e Koranit dhe mësimeve dhe uzime të Koranit dhe gjdoj dhe gjdoj libri tjetër. Gjithashtu të pejgamberi, sallallahu sallam, të ndërru dhe zër, uh, praktikisht, pashku farët e këmësimet e pejgamberi të Alehi Sram, jetë ati dhe praktikë ati ishte e Koran. Përndaj, ashe radiallahu të ala në kurupit për për këtë gjë, thakane khullu kuhu e lë Koran sa morali sille etike ishte pikërisht Kurani. Lexonin Kur'an çfar gjeni, dhe atë do të gjeni edhe në pejgamberin e tij Alaihissalatu sallam. Andaj është shambull praktiki asaj që Allahu xhallahu azzajelu asbitë në, në Kur'an afta. E kur bie fjala për kuptimin e të punuarit me Kur'an, çka nuk e kupton kjo. Do thotë kupton shumë gjëra, dua ti të përgjigj dy pyetjeve. Njeriu punon, njeriu punon. Do thotë apo puna të kënjiriu për fjet për mes tri gjimëtyrëve. Zemra punën, gjuha punën, dhe gjimëtyrë punojnë. Andaj, duhet zemrat punën më kuran. Cële është punë e zemrës më kuran? Të vërtetuarit e tërra asoj që e konë kuran. Dhe krej që ka ka arë në kuran, qoft informata, loj me dispozita, regula, duhet me vërtetu, me bindje nga zemrës, është e vërtetë, dhe është e saktë, dhe është e drejtë. Allahu Gjallur e thëtë, u tëmmet kelimet u rabbike, sidhë kamë vë adhëla, janë plëcuar dhe kanë arritur kulmin, fjallë të Allahot, sidhë kamë në dërteci vë adhëlen dhe në drejtëci. Përëndaj të pranuarit e kësoj, fillimisht është, është obligim me zemërë, Dhe kur zemra gjitha këto i pranën dhe i vërtetan, kjo është punë e asaj. Përne i punë me kuran, fillon nga zemra, duke vërtetuar të raqë, Zotë i Gjellore ka pranë në kuran. Gjua duhet punën me kuran, duke folë, duke shprej, madi duke vërtetuar publikesht atë që Zotë i ka kërku për njeve. Kjo është punë e gjuës. Dhe gjymëtyrët të ndjekin atë mësime dhe uzime që Zotë i Gjellore ka kërku për njeve. Dhe në këtë mënyrë, e tërë qenje jo në të jetë e aktivizuar në ndjekin e mësimive të Koranit. Kjo është e që kënë nënkuptojnë puna me Koran. Kaj disa njërë nënkuptojnë, kërë thimi të punuar me Koran, e marë një aspekt të ngusht të kësaj, gjyki me Koran. Dhe pas taj, presin nga tjetë me gjyku me këtë Koran, dhe kështë tjetër. Nësë harran vetë vetën e ti përbalë, kërkesëve të Kurani për te me punu me Kurana për. Në parë ase me kërkun ka dikush tjetër me punu me te, ne duhet punu me te, individualisht, dy do kush, i cili, dhe tëtë ka besun këtë liber dhe i ka ndjek rrugën e përgën e përgënberit, a ne, i zratë usran. Dhe puna me Kurani, të ashtë nënkupton këto. Këto tri aspekte. Zemra të jetë e aktivizuar, dhe të jetë e qetë, dhe të jetë dhe tëtë e sigurtë, Në tëra që, Zotë Gjellua e ka përmanë Gjua televizë, Të levizë të fletë me atë që Kurani e kërkan Dhe gjua Mas të vepranë në të kondër në asaj që Kurani e kërkan Edhe gjymë tjurët E në qofë se ne punojme Kurani Në bas të këti kuptimi Dhe ne dhe të të ndjekim simin E Kurani Atërpa të shimë se Mirësit e Allah në danjeve dhe tjenë të panu mërta Mirësit e Allah dhe tjenë danjeve të panu më ta, të shumë ta, nuk mund të nëmërojmë në një në qëse të vetë dikush e qëfar do bije ka më punë më Kur'an filimesht të ka sfidu më do në përgjigjë është problemi e ja ka dhu këtë përgjigjën sa mirësi nuk ka mirësi në botë që zotë jesë vratë e që nuk është seve për të fjole ati ja, po ndu më vratë disa përtyjnë ja, mirësia e parë e të punuarit më Kur'an dëroza është udhëzimi. Çka nënkupton udhëzimi? Në shumë situata njëri ju mund të jetë i paudhëzuar. Nuk din kat janë banon, nuk din kat shkon, nuk din ndoshta me me kuptuar gjërat që ndodhin rreth tij, nuk din ti analizon. Shumë gjë njëri nuk i din. Spesher gjendet përballë të kryqëve, mjegullave caktuara, pa çrçive të shumta. Dhe Allah u garantëzë gjitha këtu pacarësi, gjitha këtu migula, gjitha këtu hamendi, gjitha këtu huti Gjitha këtu i tretë krani Dhe të regonë rrugën e dur, odhëzimin atëm Rëndhe Allah gjallurë atë, huden, til mu të tëkin Kjo është odhëzim, ka orë odhëzim, odhërëfyës Ajë që në situatat shumëta, dhe kjo nukë vetëm odhëzimi për gjithë shumë odhëzim në islam Por odhëzim edhe brenda islamit Udhëzim në shumë që është i të jetës të në falë Allahu Gjallarë Allahu Gjallarë Allahu Gjallarë Në thotë në surën e, e zumar Në jetën 7-10-8-10 Hëtë febeshqir i badë Përgëzaj Raptë e mi Përgëzaj raptë E mi kushën këta Që duhet përgëzuar Dhe me qka përgëzohen këta Këta Allahu po urdhëran përgëzaj Dhe po embyllë A jetën me qka me përgëzohen Dhe dhe këmë e përgëzu dhe për qëka më e përgëzu Këmë e përgëzu Allëdhina Jështëmiju në lkawla Fe jëtëbiju në ahsana Përgëzuja të të të sëllet Jështëmiju në lkawla E ndëgjojnë këtë fjol Po jo e ndëgjojnë enin Po istima është Në dëgjem me përgullja Në dëgjem me vëmandja Ata që me vëmandja Me meditim me pranit e zamërës dhe koncentrimit e ndëgjojnë këtë fjallë, këtë Koran fe jetë të biu në ahsëna dhe pasojnë atë më të mirën që mua dhe Zotit Koran është më mira përgëzaj këtë kategoritë njëzë me shfarë ula i kelle dhina hedahumullah u hum ulu lëlbab Allah u thot përgëzaj këta, me shka? se Allah u garanton se këta komi u dhëzua fëmë dhe udhëzimi dhe përgjithësimi i udhëzimit këtë ato si përgjithësop. Gjithmonë sa më afër Kur'anit, gjithmonë ina më afër të ia qellojmë situata të ndryshme në jetën e kësaj bote. Dhe Allahu thot gjithashtu nga vlerat punuar me Kur'an është hum ulul albab. Këta janë elita, këta janë intelektualt, këta janë të matur, këta janë të dhishur, ata të cilët e ndiejnë dhe punojnë me kët librin apo. Për Allah Gjellera për men, se këte janë të udhëzuarit dhe këte janë të menqërit. Për ndë e që dënë menqëri, e që dënë dije, e që dënë arsyje, e që dënë udhëzim, po dëshim se merë dhe ka hisë në gjitha këtu në basë të hisës që ka të të punuarit me, me këtë lipër. Gjëzë për lirave të të punuarit me kuran dhe mirësive që Allah në e për është mshira do të mëshirohemi dhe bëhemi të mëshirëshem. Gjdo do të, të e, mundësi për të denuar të punuar i të më kuran lërgan. Dhe sa ma te për punojnë me kuran, ma te për ikëpu të mundësi për të denuar nga su të gjellëvala, për të prejnë nga edhrimi ti. Dhe sa ma te për punojnë me kuran, më të mëshirëshem bëhemi, me zvete dhe me tjertër sa më te për punënë me Kurën, do të të të në largot vrashësia, në largot arroganca, në largot në dhuna, bëjmë më dëbu dhe më në pëshërshëm. Për në shikane pegamberin Alehi Sato Sam, ishte në kulmin e mshires. Pe i kamur këtë në Kurëni. Allahu e mësënë në Kurën, që të kështopë. Ndje kërënë të bërë të mshërshëm. Rëndaj, sofona sot kufulet për dhunën dhe fulet për burime të tjera të agresivitetit, e forma të shumta të ekstremitetit, e forma të shumta të do të thot dhuna së së së forma të ndryshme dhe munduhet me lidhje me librin e Allahut dhe bora. Kjo është lidhje më pa lidhje më shumë. Do një lidhje më pa lidhje më shumë është me lidh Kur'anin me dhunën. Nga se bardësi i Kur'anit e ka qytë Allahu e marrë sënake illa, rahme. Shiko Allahu, po, të natë kemi ndërgu, rahmet. Dhe libnë të tijë, Allah e ka qytë rahme. Dhe që shko mundësi i pekti Kur'ani me dole, aja që i bënë njerëzë dhe dhamë a qërët e dhundëshme e kërët e mundëshme. Shiko Allahu gjellohë që ka thot apëtonësurën el-an'am. Në jetë 155, Allahu gjellohë e thotë, U hadha kitabun enzellahu mubarakun Fët tebiuhu hët teku lëallakum turhamun Hadha kitabun enzellahu mubarak Allah u thot, ne këtë libre kemi zbrit Mubarak, qka mubarak? Mubarak është ajqa, mirësit e ti dhe dobit e ti Jenë ashtë të shumë ta, janë ashtë të numër ta që nuk mund është e me i nëmru aftën Mubarak, bërëqet e kepo kërëm bërëqetit nuk mund është me i nëmru të njësa, sot mirat i kjef tëm bërëqetit e hub mundësin e kalkulimit bërëqetit e hub mundësin e nëmrimit bërëqetit mundësin përjetim ndërsa pa mundësin nëmrim kjo bërëqetit ndërsa humbja bërëqetit mundësin nëmrim dhe në mëngje nja merë, dy mundësin nëmrim pa mundësin që kjo është dali mes nëso që ka bereqet edhe nëso që nuk ka bereqetat e kjo liber është mubarak Allah e këllon kjo liber është mubarak nga gjithë thë onë të i vjen bereqetja për na kemi zbitë në zhenna hu mubarak që kështu Allah e ka zbitë mubarak e ka zbitë Allah e ka jepë cilsin e mirësis libri ti s'ka ku që e merë pa Allah e këllon s'ka ku që e merë sëtë për shambull A kipo Allah Gjeloj ka ndon njerës në raca. Ka njerë i njerë i bardh, ka të zi, racë e kush, a ka raca kush. A ka kush i ndrën këtë raca? Pa mundës më është. A ka kush e ndrën racën e dikujtë? Kështë pa mundës me u labdhën. Sa është e mundës me mundu racat? Pa një racë nuk mund e menu njerës e të tafëm. En që fësë Allah i ka thonë Kur'anit liber i bereqetëshëm, apo kush mund janë rënë këtij këtij si e pamundshëm. Pa e nuk mundun mu kufizuo, nuk mundu ngul fat mirësi që si që si sjell Allahu xhallahu për mes Kur'anit. Fat tebiu Allah zot ndejeni këtë Kur'an. Punani me ta. Ga se kështu mëshiroheni. Nëse tani mëshirë edhe nga Allahu xhallahu ramshir, edhe të siguroheni nga nga nga nga, nga dënimi dhe hidrimi Allah ndjekni, i Allahut, në ndiejni fibrë keni. Po ato gjithashtu bëjnit më shershëm, bëjnit më shershëm, anë e sa në, në duë sot Rahmeti, përëmëna, po vëdëndruar, një libri cili në kam su, do, përgjabërës me ka thënë këtë, po, me shpalli o konë kjo, një libri cili në mësën, se një gru ka hynë gjëhnerë, përshka këtë një mace, atëre, a është libri i dhunez e i Rahmeti të vëllantë, Një grusë jë ja ka falë, në lau, gjënohet e, një jo thjeshta, gjënohet e pandërshmërisë, gjënohet e amoralitetit, jë ja ka falë, pëse e ka shpëtu një qenë nga nga nga në gurdja për etjes, i ka unë ujë me pjevën, e që fara kjë libe për të harapëm, në qëfëse me mase, me qenë, në të thotë në mësën me qenë, të mëshirë shumë, me dëbutë, të të kujdeshë shumë, në bikët, në kresët, e mesvete po kjo ngurësie e zamrave të njerëzve kjo humbi e dhëmshmëris fatkeqësisht kjo humbi e ndjenjave për një tetrim ka ardhur pikërisht për shkak se njerëzit nuk i ndjejnë mesimet e ndje Kuranit. Prandaj ka ardhur në shpreh dhuna, ka në shpreh agresiviteti, ka në shpreh e zilia, ka në shpreh inati e shumë tjera. Për shkak se nuk ndjejnë këto libra e Allahut që lexojmë. Andaj nga mirësitë e ndjejë së Kuranit Dhe nga mirëshit e të punuar të më kuram është Allah unë në mëshirat E Allah unë me më të mëshiru Dhe nëruar Dhe nuk di me të speku tani So mirë botë për në jotam Une nuk di me të kazu So mirë botë Në ilustrimi shkur për këta Allah unë gjerë në gjelalli hu Një hisët Këso i mëshikra pëtam Ju jo kredë rahmetin Jo, kjo, kjo, shumë kjo Në qovëse e ndajmë Rahmetën Allah në një qimë pjesë Një qimë pjesë e ndajmë Vetëm një pjesë E këti Rahmeti Ka zbjit në tokë Ka zbjit në tokë Dhe si pasoj e këti Rahmeti Dhe të pjesë e një qimë të Rahmetit Në qovëse E ka prej këtë token Qfar ka bu në tokë? Ka bërë që Dhe të të e gërsira Më e egrën tuk, kafshët, më dhe më shkyse në tuk, apo ato shputat goditëse që i kanë me përgëdhejl me të dvoglën e vetë, atëm. Edhe këture e gërësireve, kër i ka prej, ka ahmetja lautë që i ka, në raport me dikan i ka bo bajgit në shërshëm, atëm. Nonën sa ka bo të shërshëm, babën sa ka bo të shërshëm, prendret, sa e në shërshëm, atëm. Smush me përmën ti rahmetin e prindve, ka kufi qikash. Deci du, ma soj s'ka, s'u ne kufizanti, ja, përmën. Rahmetin e prindve, përmën. Smush me kufizu në dajfmive ty në, sa është i madhe, përmën. E kjo rahmetin e prindve është një pjesë, e kësaj një pjesë, që pjesë e një qëndë. Nërse Allah po thotë, dheci një këtë kuran, Allah i më shuranë e këtu i mëshurën së përpërmenë satani, a një, a dy, a pes, po është njën nga e me të prik, nuk dhvije dënimi, nuk dhvije dënimi nga asë njënën. Gjështu prej mësive të këti kurani të nërëzët të, të ponuarit me te, nga mësive të ponuarit me kurani është se Allah u garanton shpëtim po, në dunjojnë ahirat. Qëfa shpëtimi? Po qëfa shpëtimi bërët fjod? Shpëtim në garantonë Gjatë gjitha devijimet, lajthitjet, mashtrimet e shumta që ndodhen në dunë, Allahu garanton se ai që ka pa për Kur'an dhe punon me Kur'an ruhet nga gjitha i shpëtuar është nga këto lajthitje, i shpëtuar është nga këto humnera, i shpëtuar është nga këto devijime, i shpëtuar është nga përfundimi çfarë që çor sokaku apo, apo humbje qoftë këtë botën. Allahu e ruan përmes të Kur'anit. Dhe i shpëtuar është ditë gjykimit. Nga qëfar dolloj rëziku Nga qëfar dolloj në gjari e të mërshme E freqshme, dënimi ndryshme Që i bret njërës në ahire tërën Allahu Gjalli Vërra nësul Araf Në jetë një qënë e 57 Thot Fëllëdhine amenu bihi Wa azzeruhu Wa nësëruhu Wa tëbëu në nure Lëdhi unzile ma'ahu Ulaike humu lëmuflihun Allahu Gjalli Vërra thot Fëllëdhine amenu bihi Ata që kanë besu në këtë pejgamber Amenu bihi Wa azzeruhu dhe e kanë përkra Wa nasaruhu dhe e kanë dihmu E kanë dihmu këtë pejgamber E dhe kanë përkra Va të tebë unë nur Dhe e kanë dikë nurin Kronin Kanë përnu me këtë liber që Allah u akazë brit Allah u thotë Këta janë të shpëtuarit Allah u garantonë se këta kanë shpëtuar Gjithashtë të Nga All mirësit e të punurët me Qur'an të ndërëzër është Allahu Jalla vë ala Ata që punur me Qur'an Allahu të barëk vë talë Uafshin gjënohët I pasëran dhe uapërmirësën gjëndjen Fjuala e Allahot për këtë është garanë sa më amir Në surën Muhammed Allahu Jalla vë ala thot Walledhine amanu Wa amanu s'salihati Wa amanu bima Nuz zila ala Muhammed wa huwa al haqq min rabbihim kaffara anhum sayyi'atuhum wa asliha balahum allah jalla wa ala ta ata ta'sirat kan besu kan bër vepra të mira dhe i kan besu asaj që i ka zbrit Muhammedit dhe ajo është e vërtetë nga Zoti i tyre kan besu ju besoi fjalë goja po besimi është fjalë edhe edhe veprë pa ne kur Allahut kan besu nuk nuk kuptonë veç poj besoj besim që shoqërohet me praktik e ata që këtu kanë besuar me këtë lloj cilësite të besimit Allahu thot keffara anhum sayiatim yo fol Allahu junat wa asliha balahum edo për mëson gjende açi punon me Kur'an ja për mëson Allahu gjendje shpirtënore açi punon me Kur'an Ja permision Allahu xhallahu ta'ala gjallë ekonomike, aq që punon në Kur'an, japimision Allahu xhallahu ta'ala shëndetësore, aq që punon në Kur'an, japimision Allahu këtë gjallë që ka, ai që ka nevojë. Ja permision gjallë familjore, gjallë shoqërore. Të gjitha i permision Allahu xhallahu ta'ala nëse ndiqet në kjo dritë, që Zoti xhallahu xhallahu hu thotë, yasbiti. Dhe gjithashtu, do thotë Allahu japimision edukatën dhe sjellën që shumë kemi nevojë në këtë aspekt më punën. Dhe në këtë aspekt më përmbysur dyta. Ngase sikur që e fillova dhe po e mbaroj kur në shtëpit e Aishës radhiyallahu taala për edukatën e pejgamberit Ali (s) e kam pyetur Aishën si ishte sjellja e pejgamberit Ali (s). Thaja më u mund me kazu ishte kështu dhe ishte kështu gatë këpun. Shkort kan khuluquhu al-Qur'an. Shum shkort. Sjellja, edukata e tij ishte Kurani. Lexoni për virtytet silldin edukatorin një ditë mirin kuran e qasojse pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë qoroditje dhe shturje morale sot të sotshme, këtë mungesë të edukatës të mirësjellës sot që është në raport me të vjetrit, me prindër, me mësuesin, ka u edukata fat keq të mos të moshë. Dhe kjo humbje e kësaj edukate, këtë gjendje kritike në këtë rafsh, vështirësmov për mirësimet të çka të tjetra. Përveç se më këtë sot i pothuaj ndiqeni këtë Kuran, asle habalahum Allah u ha përmirësan gjendjen dhe ku ha përmirësan gjendjen në nënkuptan krejt ato aspektet të sajeta që kejnë nëve me i përmirësu mos u ladhëni me punë tjera mos u ladhëni me rrugë tjera u ha përmirësan, Allah u gjall e u ala në qofë se jo punëni me këtë lijë brafan punën me Kuranër Garants par të përmirësuar individi Puna me Kur'an është garanc për të përmirësuar gjendjen e familjeve tona sot. Puna me Kur'an është garanc për të përmirësuar gjendjen e shoqërisë në përgjithësi, e njerëzve në përgjithësi, e kështu me radhën. E mersi tira të shumë të Zot, mot i sien puna me, me Kur'an e që të gjër kuçi përmana sa slaveti ka, shtjellime, shpjegime shumë të që kanë nevojë të thuan në mënyrë të detajuar për të kuptuar dhe të të gjithë përfshirin e mirësive që navin, në vinë, në qofë se ne punojme këtë kuranë, e bëjmë odhërëfjusin tonë, dhe atë që Zotë i ka kërku të vërtetojmë, e vërtetojmë, atë që ka kërku Allah për njëve të besojmë, e besojmë, dhe atë që ka kërkuar të punojme, të punojme, dhe nga atë që ka kërkuar të larguemi të larguemi. Kjo është qëndrimi i besimtarit ndaj libri të Allah Gjallera. Kër E na vih mshira, e na vih shpëtimi, e na vih falja më kateve, e mëkateve, e përmirësimi i gjendjes, e shum të mirë tiro që na sjell puna më Kur'an. Allah na bëvng ata që e lexojnë kët libr, e kuptojnë kët libr, e meditojnë kët libr dhe Allahu na bëvng ata që ndjekin kët libr dhe punojnë sipas asaj që Zoti ka kërkuar prej tyre, dhe na bëft Allah nga bartës të Kur'anit në këtë dunë dhe nga ata që ndriçuan me dritën e tij nësë ditën e, e gjykimit. Allahish qelbi me kaçpë do fund sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallam, sallam. besim kthej